Obiteljsko gnjezdo Poštovani slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji Obiteljsko gnjezdo. Danas smo se uputili u malo selo Bokšić, najmlađe i najmanje mjesto Tompojevačkog područja. O životu u Bokšiću nekad i danas. Razgovarali smo sa predsjednikom mjesnog odbora Jurajem Kovačićem. Također smo posjetili i obitelj Tkalec, koja nam je ljubazno otkrila dio svoje životne priče. Gospodine Kovačić, pozdravljam vas u emisiji Obiteljskog gnjezdo, gdje predstavljamo selo Bokšić. Vaše je selo, dugi niz godina živite u selu. Pa... Rođen sam u selu i, i, i ne bi niko dotišao i čak mi unuk sada i on, to moje umiljeno mjesto da bi živio samo u Bokšiću. Tako? Predstavite našim slušateljima, eno, ko nikad nije bio u Bokšiću, kako je to selo? Pa to je dosta, do rata, bilo vredno selo, bogato selo, da, da su, kad smo došli u, ispro, u progonstvo u Vinkovcima, su nam rekli da je Bokšić bilo najbogatije selo u Jugoslaviji. A po čemu? Po pa mesečno smo tovarili sto komada svinja, tovarili smo kamion bikova, 2800 litara mlijeka smo predavali, ja sam imao dve krave nije su to bile neke velike muzare i ja sam e, e, svoju djecu od mlijeka školovo i e, za režije a danas koja to razlika danas ja ne znam šta je to došlo izgleda prekupci pljačkaju nas da mi puno radimo a, a malo dobijemo i ne ide, i ne ide, ja ne znam šta je. Kao načelnik mjesnog odbora, što možete reći o demografskoj slici? Koliko stanovnika ima Bokšić i kako oni žive ovo današnje vrijeme? Pa, stanovnika ne znam sada da li nas ima sto u selu. 35 kuća gdje se stanoje a prije rata je bilo 70 kuća i 240 stanovnika. Nismo mogli više u, u selu graditi nego se širilo van prema Čakovcima, vamo prema Ilači. Tako da a šta kažem, redni su ljudi bili, radili ko Rusini u Nikošeccima. Ja ne znam koji su vredni ljudi. Jeli Rusini jeli u Bokšiću? Aha. kažu da su bokšićani pa to su zapravo nekoliko velikih obitelji zato što se ponavljaju nekoliko prezimena je to tako je to se nekada povijesno doselilo nekoliko obitelji što e, moj znate o povijesti bokšića došli su naši očevi iz Turupolja od velike gorice oni su doselili vamo i sa velikom obiteljom. E, moja mama je bila 13. rodjece a tatin sedmora <laughs> i znate vi sada ja u selu ne sve familija i okolo posuda. Ja? jedva sam našo ženo koju nismo stvarno familija <laughs> a iz Kako koje su to prezimena? 80% Kovačića Havidić e, Lukenić Cerjan e, Cerovski e, Cerovski je prvi do, došao u Bokšić do selije sam i to je bila još želežnička stanica u Bokšiću gdje je bil utovar drva utovar repe toga se ja svega sećam Ljudi su u vagone, ručno tovarili iz jelaša, drva su išla u bokšić, tu je bila stanica utovarna. I repe se sećam, naši su znali pojutro repe imati konjima i kolima vozili repu i eto, tako da... da. E, dobro, ako govorimo evo, promotrimo današnje stanje, kažete da je se drastično smanjio broj e, stanovnika bokšića, pa vjerojatno prema tome se nešto i drugo promijenilo. Kako je stanje u školstvu recimo? E, šta je bilo? Imali smo učiteljicu iz Oseka i uči tu djecu. I svi na fakultet. Ja joj kažem, nemoj mi tako uči djecu, neće niko ostati na selu. E, to je bilo smija. na <laughs> to je problem što naši svi završe fakultete i odoše iz sela. I po Zagrebu se zaposlili, i po Osijeku, po Ukovaru, To je tako da šta nam trebalo bi možda na selu manje dat da ne uče tako daleko. Škola je zatvorena jer nije više bilo djece i morali su zatvoriti i onda smo mi namjeravali tu školu, ima nas 17 slova reko hoćemo mi to za lovce da vode, E, onda smo se dosjetili. U Čakovcima je bio taj vrtić i graonica, pa nije to tamo baš uslovi ko, a bokšić ima e, i grijanje, plin i, i, i sve, sve i, i sanitarni čvor lijepi i predvor je ono, tako da stvarno za, za našu tu djecu iz pet cela samo tako. I na da, takav i... ste način malo i podigli je, razinu je. života i neko, neko veselje. Je, sad? sad smo radosni Prečko... kad mali idu cesto malo po... <laughs> da, I i <laughs> U... većina stanovništva pres, predpostavljam e, starijeg je. uzrasta, je. E, ima mladih... <hums> Man, nešto ima tako koji su uzeli poljoprivred od, od 20 do 30 godina tako imamo jednu trojicu i je od 7 ljudi radi poljoprivredu ništa više u selu a dok nam se malo i povećalo stanje e, zemljišta, prije nismo imali toliko, imali smo oko 600 jutara sad je negde blizu 700, 750 jutara malo nam je općina iznudila da se može to od općine i tak da smo eto proširili zemljište, a manja nas ima. Da. Mještani općine kad spomenju Bokšić kažu da je to neka vrsta slijepog trijeva, jer nekako se izdvaja od ostalih sela. Pa da, nameravali smo, imali smo plan da napravimo cestu Ilača, Bokšić, Tompojeći. I to nam nije uspjelo. Dok je bio Čupanković na vlast, jako smo to gledali da se to e, nekako uspostavi. I sad nema od toga ništa, a on je teo od Iloka do tovornika neku brzu ravnu cestu bez brda. Ali ne znam, šta se to da se tu ne prave ceste? To barbi da se prave ceste moglo bi se zaposliti dosta ljudi jel novaca nema šta li, ku taj novac ode da ga nema za te ceste i sad smo išli da bi se ova cesta proširila Bokšičakovci i tu ne znam šta to se nešto isto muti šta, da nema svrhe šta li a, a, ja više ne znam pa to je još malo bicikla neće se moći voziti, to su rupe to je čudo na našu od ovu današnju lepotu sve koliko se to novaca okrene iz tih sela koliko to robe ode ja ne znam šta je a ako biste ocjenjivali ne znam, društvenu angažiranost, uključenost u nekakve aktivnosti mještana Bokšića, je, je, biste mogli sad reći da su složni, da, se, da su u dogovoru jedni s drugima, jel rade nešto, pokrenu nekakve akcije, projekte, ne znam, priredbe ili tako? E, nema od toga ništa kod nas, nema mladi, nego idemo gledat kad dođu tako negdje u općinu ili, ili di bilo, onda odemo malo neke, uvijek naši odoše na neke zabave, na takon. a da. Tu mi održavamo lovci svetog Huberta u Bokšiću i tu nam dođu isto i tu i svećanik nikoli doć kod nas malo u družice, a ako nemamo, nemamo omadne, sve to po Zagrebu, po Osijeku, po Vinkovcima, nema ko. A nema od toga. I šta je? Malo na se, po kućama jedna baka i možda dvoje, troje izuzetak evo kod nas je šestoro. <laughs> pa je to življe. A, A ako nema ko, nego imaju svog posla i ne može ni dnevnik na vrijeme gledat na televiziji koliko smo pretrpani poslom. Imamo klub mladi u selu, klub mladi i tu su oni kad se ne radi malo polju svako veće su, se druže, imaju tu i televiziju i šta znam sve šta imaju internete. I... Tu smo pričale ono što što fali, što biste sad o, izdvojili što mještanima u Osim ceste. A pa, šta fali? Fali bi nešto trebalo da, da ne vidimo sa našom poljoprivredom tako daleko, da, tu bi možda trebalo nešto otvoriti, nešto da bi se tu neko mogao zaposliti ili neka prerada ili ili ne znam, ne znam šta je. Jako smo bili, Bokšić je imao mlijeku, mlijekaru, ma to je bilo čudo. I čak iz Čakovaca su dolazili iz Pustare neka dok je Pustara. To, to Bokšić stvarno bilo i tu je novac išao samo tako. Je ostalo u selu proizvođača mlijeka? Niko više nema jednu kravicu. Nema, ja sam zadnji prodovak. Kad smo došli iz progonstva, krenuli smo mi sa stočarenjem kao i što smo do rata išlo je to lijepo dok je bilo mleko četiri kune i još 23 slipa i onda je počelo padati, padati i evo na čega meni je tako žao sa ko, ovi malo rane i šta nam ko se bavi sa stočarstvom tako mi je žao ti ljudi ali ne ide i ne ide i ne ide. Dokle će to tako biti, šta će biti da ta naša vlada vidi da u selu treba nešto poboljšati. I ta, te kuće, tu ima jako kuće, zidane, lijepe, da se to nekako država pobrine, da to ona da ko nema kuću da doseli. Nismo u opasnosti od poplave, nismo opasnosti od puno toga. Imamo plin, struju, vodu, mi od nekada imamo, imali smo tu malo usku cestu, što su nam uzeli materijal pa su do, u šumi napravili cestu još, a trebala je biti šest metara široka, tako da sam ljut na to. A, I gledam danas i politiku i sve da moraju 2% kamate da bude i onda će to krenuti a ne 8% kamata pa to samo radiš onda za državu i šta znam. to mora se to preukrenuti to ne može, neko će predviditi da ta sela mora i se popuniti vratit naše mlade dat nešto bokšiš sada umjesto stočarenja sad su naši prešli u vočarstvo i tu treba radnika to treba ureziva to treba brat to treba to je čudo. I lakše je, na primjer, 3-4 jutra voća nego e, 50 jutra zemlje. Zahvaljujem na razgovoru e. i želim sve najbolje. E, Dobro mi došli u emisiju Obiteljsko gnijezdo. E, s nama je gospodin Damir Tkalec. Za početak predstavite nam svoje obitelje. Kao što ste rekli, ja sam Damir Tkalec, živi nas petoro članova ovdje obitelji, to je moja supruga Marija, dvije kćeri Mirta i Dorijana i moja mama Katarina, što živi s nama. Pa malo nam više recite o svakom članu, čime se bavite? Pa... Konkretno ja se bavim poljoprivredom, znači imam, radim, imam nešto oranice, imam nešto malo voćnjaka, nije to sve nešto puno, znači negdje blizu 2 hektara voćnjaka i negdje 8 hektara oranice, znači niti sam pravi poljoprivrednik, niti sam, sam voćar niti farmer, ono što bi rekli, ne, nešto između. Supruka je zaposlena od državnoj službi, znači baka je umirovljenik, a cura eto to jedna najšesti drugi, srednji, jedna je još su relativno male, jel? E, kako biste ocijenili e, uvjeti života u tako maloj sredini kao Bokšić, koliko stanovnika ima? Pa Bokšić ima nešto manje od stotinu stanovnika, znači mi smo jako malo selo, uvjeti života pa jako su teški u takim malim mjestima, nemamo ni adekvatnu cestu, relativno uska, e, proljeće se bude jako prljava, blatna, i onda, a što se djece tiče, niti ima bar djece, ima troje 4 djece u cijelom selu, niti ima neki sadržaja da se ono ima tu park za igru, ali problem je u tome djeca se nemaju s kim igrati, sama budu, jednostavno bude usamljena. Onda ima jednostavno veselje kada je u okolini u ovim selima nekome rođendan pa je voziv na rođendan kod prijatelja, prijateljice i tako. Ja. Kako sami mještani jel, pokušavaju nekako svoj društveni život aktivirati? Jel, postoje neke udruge? Pa konkretno u selu nema nekih posebnih udruga. Nešto je vezano za udrugu žena tu u Tompojevcima. Tom nešto naših žena ali konkretno u selu nema. Jedino di se izlazi, to je nedijna misao u crkvu, di se ide i drugoga ništa nikakvog sadržaja u mjestu ne. Evo rekli ste da, da je jako malo mladih. Znamo da postoji klub mladih na razini općine. Jesu li vaši mladi uključeni u, u rad? Da, klub mladih ovdje postoji, to već postoji nešto više od 10 godina, tada je nešto bilo malo više mladih koji su se sad isto nažalost razišli po stranama svijeta što bi se reklo. Pa taj klub djeluje jer nažalost tu je njih, njih troje, četvero, pet samo ljeti je dobro kad bude školski raspust, pa onda tu ima, ima i odbojkaški teren na pjesku, pa to iz okolnih sela iz svih sela dolaze tu. Baš u boki dođu, igraju odbojku na pjesku, to je jako zanimljivo. Mislim da je to ljeti najbolji sadržaj što ga ima, ali to je samo dva mjeseca ljeti, kasnije selo jednostavno zamre. Kakva situacija sa mlađom djecom mlađog osnovnoškolskog uzrasta? Pa isto je tako dosta teško, sama su, nemaju s kim biti, dobro tu u selu postoji igraunica, pa manja djeca znači do škola ima igraunicu, to je, to je recimo jako dobra stvar. A školska djeca od prvog razreda već moraju autobusom putovati u Čakovce, u školu, u Čakovce, u školu, pošto ovdje u mjestu nema. Škole duše nema djece za, za školu i ima svega tri učenika od prvog do osmog razreda u cijelom selu. selo. Pa dobro recite, Damir, evo, ako je toliko malo selo, što drži ljude na selu? Pa drži ona ljubav, većinom to što smo rekli, starije, starija dobna ovaj, osobe su, jel? drži ta ljubav od kada su tu doselili, u selu tu žive, na kraju krava, drugdje ništa nigde ni nemaju, ne imaju, ne mogu nigde ni otići. Tu su dočekali neko i starost, ovi što su mlađi idu na škole, da će ovdje ostati, ne znamo pitanje. Vjerovatno za nekih 20 godina bojim se da će to selo izumrti. Možda, možda će ostati dvije, tri obitelji koje će raditi zemlju, mislim da sve drugo neće postajati. To je perspektiva, bilo. To je perspektiva i to je jako loša perspektiva. Malo bismo upitali i Mariju. Uh, Marija, što vi mislite, o cure su vaše, ha, još su mlade, ali evo, jedna kažete da kaže da, da je drugi srednje, srednje. E, mlađe je šesti razred e, evo, koju da. budućnost vi njima priželjkujete se nadate da će ostati u selu ili mislite da to nije za njih? Pa ja, što se mene osobno tiče mog mišljenja, ovaj, ja sam zada djeca nastave školovanje, mi ćemo im prožiti koliko budemo mogli, dokle ne budu htjela, jer, ali ovaj, situacija je takva kakva je, već ste bili malo pripoznati upoznati sa situacijom tu, ako budu žele ići negdje dalje, mi ih nećemo ovaj, siliti, zadržavati tu ovaj, neki do djeca game je bolje, ovdje ženska su djeca, znači ne mogu ostati, nastaviti tatinu tradiciju Vjerojatno će ih posao i u dalje. Mislite li da je djeca u takim manjim sredinama zakinuta za neke aktivnosti? Vaše cure, jesu recimo željeli možda neke aktivnosti koje niste njima pružali baš zbog toga što nema toga? Pa je, one su, recimo su jažu bile baš ovaj, do četvrtog razdala, pobazivali interes možda i za tenis, za ovaj, odbojku, za glazbenu ovaj, za, školu. Za neko, školu. No. To nama tu nije bilo dostupno. A, znači, da bih to njima mogućeno, trebalo je voziti ili Vinkovice. Znači, morate imati auto da ih odvezete. Ejme e, to u tjednu kad je i škola prenaporno je, da mi sami to ovaj, njih vozimo, druge djeci i druge obitelje nisu bile i u mogućnosti, i možda djece nisu pokazala sklonost za tako nečemu. One su pokazale volju i želju, međutim, situacija da ga da je. Da, dakle, ni ako, mogli, ovaj, ne, ne. ako želimo nešto, djeci u manjim sredinama, pretpostavljam da roditelji moraju se jako ja puno potružiti. da se to djeci priuštela. Da. E, pa dobro, koje su prednosti? po vašim mišljenom života, u tako manjim sredinama? Pa prednosti u senu su, recimo, jedna sloboda života, što bi rekli. Izađeš van na svoje dvorište, uđi, udišeš svoj zrak svježi, imamo svoje, recimo, bašću, znamo da je ne tretiramo, sničimo, da ono što uberemo na, na, na, na, na svojoj zemlji, da je to zdrava krana, Imamo svoje koke okay, i tako piliće živinu što bi rekli na selu što se proizvodi, eto jednostavno je tu prednost nekog mira, tišine, ovdje nema nekog ubrzanog ritma kao gradu života, ovdje ipak malo spori ritam. Ja mislim da je to velika prednost za sebe pomenuli ste evo, svoje bašća i koke. Kažu da lakše živjeti na selu e, baš zbog toga što imate eto, ne znam, hranu svoju. Je se slažete s tim? Je li sad ovo vrijeme kad je lakše živjeti na selu? Pa nije sad ovo vrijeme kad je lakše živjeti na selu. Mislim da je ovo sad puno teže vrijeme kad je živjeti na selu. Jel' ja, nekada su ljudi ja sam već malo starije dobi, preko 50 godina i znači meni je poznat život i prije rata ovog našeg domovinskog i sada poslije. Nekada smo više radili na selu, ali smo puno više imali. A sada želimo raditi, ali nemamo što raditi. Ali ono što želimo, što bi proizvoli, jednostavno nemamo kome komeni prodati. Zato je, mislim da je danas teže život na selu. To po vama nedostaje ono, konkretnih nekih e, rješenja, koje, što, što bi se moglo realizirati možda kroz neko vrijeme? Pa jako je sad to reći, da bi selo živnilo treba ljudi, znači a to je jako teško izvesti, ne, ne možemo uvesti ljude u, u selo, jav? Pa ne znam što bi je konkretno za, za Bokšiće, što bi bilo bolje, pa možda da se ta cesta napravi prema Čakovcima, da se proširi, da jednostavno ne živimo i u blatu i ovom i onome. Ne možemo sad reći da nemamo imamo ove druge pogodnosti što se tiče i elektronike, znači interneta, televizije, telefona i svega toga, to je sve i, i naša djeca tu ima i znači to smo tako povezani, to je sve u redu ali evo znači neki drugi ah, sadržaj da bi bilo ovaj konkretnije bolje i više ljudi ne znam to je jako teško reći za ovako mala sredinu. Evo suprve rekao znači naše mjesto kako je da bi trebalo tu cestu malo ovaj, poboljšati, popraviti do Čakovaca, a isto tako ovaj, Bokšić je dosta vezan sa Ilačom, znači brašni parovi su se spojili Ilača i Bokšić su povezani dosta ima ovaj eh, veza i obitelji. Znači, jednostavno i ta cesta, recimo Bokšić-Ilača, da nam je nekako spojiti, uvijek se obječavalo, biće, biće, toga nema. Znači, tu, tu smo malo zakinuti za taj dio prometnice prema toj cesti ilača ovaj, Bokšić, odnosno tovarni Kvinkovci. Znači, tu bi bili, ovaj, brže bi u, u, mogli obaviti nešeg, neke poslove koje, za koje smo o, vezani. Znači, i samo ja dok idem na posao, jel? 25 km dalje mogla ima 12 13 tako da ovaj i sami ovaj ostali mještani potrebe svoje prema vinconcima skratili bi put potovanja skratili bi mislim bilo bi zgodnije i da se i to napravi s nama su i mlađi predstavnici obiteljskog gnijezda Kalec Kčeri Mirta i Adriana kako vi mladio oprovodite slobodne dane pa, mislim, nema toliko društva, sad sam onak, za družice, jedino je to ja, Dorijana i sestrična preko što se nak neka družimo, Od preko leta kad bude onako i organiziramo i odbojku pa se družimo i tako, a ovak, inače dok je škola onak baš nema s kim družiti. Da imate priliku nešto promijeniti, ne samo u selu, nego u bliže okoljene, u školi ili u općini, što bi za mlade onako nešto, zamislite da imate čaroban štapić, što biste to napravile? Pa prvo možda, pošto se većina mladih bavi sportom, onaka neka sportska okupljena, ali tako neke e, turnire sve češće da se organiziraju, ali naprimjer da se osvajaju neki klub, pa da se nešto tako ne znam. Pa voljelo bi sa poslije ne neke radionice na koje će se sva djeca skupiti, onda družiti, izrađivati nešto. Da. Dorijana voli izrađivati lutke i nešto od kuće šiva ono znači, samo u smislu kreaciju napravi kreaciju, ovaj šiva je gumu u ono. Od, od stare tkadi ne napravi nešto tako. Jesi ne, možda već razmišljala o tome što bi htjela u budućnosti postati neko zanimanje koje... Pa nisam. Nisi, nisi, nisi. Ali ovo, ovo recimo u nekom, u nekom smjeru kreće, P nekaj, što mama ja kaže. Po mišljenju našeg domaćina, budućnost malih sela poput Bokšića nije sjajna. A ako žele opstati, moraju ujediniti snage na razini općine. Pojedinci imaju doista dobre ideje, ali u tako malim sredinama teško je biti aktivan jer nekolicina ljudi nose sav teret odgovornosti. biti ljudi su jako neaktivni. Nekada smo mi bili puno aktivni, ali vjerovatno je to bilo zbog brojnosti ovaj, mještana. Danas oko nas je više manje i svi su se nekako povukli u kuće kad je slobodno vrijeme, kad i ne radimo recimo nedjeljom, mi ne radimo nikada u polju niti ništa ali onda se povučemo u kuću i gledamo televizore, rijetko su druženja, eto što, što se sretnemo toak nekog nekome na kavu ode, to je sve družine tako da nešto organizacijski, da bi ljudi sami nešto napravili, mislim da toga više nema, jednostavno valda nema toga duha, nema toga duha vjerovatnost po, zbog toga jer nema mladih i onda nema nekakvu ideju, a idemo sad to napraviti da bude, da bude neki događaj u selu. Kad budu neki događaj, eto to je jedino što općina organizira neke događaje ili za dane općine ili, ili nešto sad u jesen imamo nažalost obilježavanja tih uh, spomen uh, obilježja, gdje su ljudi stradali za vrijeme rata, pa i to su neka događanja, u biti nekih konkretnih događanja nema. Nemamo ano, možda... ni kupu, znači i tu Lada, smo ovaj, uskraćeni, ne. znači nemamo ni. Stvarno, baš što se tiče samog života u Bošiću, kao da su obitelji sami za sebe i žive svoj život, tako da. Veste, možda ovom prilikom neka poruka. Pa mora, možda ovaj, treba potaknuti ovaj te žene, jedino. Maho su žene tu ovaj... Pa poruka je, vesu, ovaj, i ima 15 da. kuća prazni, pa možda bi se neko želio i naseliti ovdje i koliko čujem da bi ljudi za jako jeftine novce dali, pa možda bi neko želio doći na selo i kupiti tu i do naseliti. Nama bi bilo drago da se selo popuni. Mi smo kao mi je ne složili, ali ovaj, kad je, malo je stvarno ideja gdje bi se svi ovaj, sjedinili i da bi to podržali. Svi, svi bi nešto, a u biti nema tko, tko to ostvariti. Ideja možda ima, ali svi su onako nekako samozatajni, neću baš ja možda zašto ne bi oni, to tako ide već malo duže vremena i mhm. to se nažalost evo, produžuje, tako da ovaj, uvijek smo na isto. Djeca rastu, odgleda svojim putem, mi stariji ostajemo tu, borimo se. Pa dobro, mi ne možemo imati tu nogometni klub, ali naši mladi mogu biti uključeni u nogometne klubove tu, znači imaju Berak, nogometni klub, ima Tompojevci, imaju Mikuševci, pa dobro, već neki dečki jesu uključeni, ovi koji, a neki ni ne, nisu, ali u biti ovaj, iz sela se znači ne može izaći. A ako nemaš neku organizaciju znači ili kub, klukud ili klub, ili neku udrugu iz sela ne možeš izaći napalje, jednostavno si vezan zatvoren si u sred. Dakle, budućnost bi trebala biti raditi, raditi se na tome da se sela nekako ujedinjavaju da u kulturi, se sela, u sportu, u Da se sela se porežuju, ja mi smo u općini nas je pet sela i svako selo po, po, na, po na osob ne može organizirati ništa, znači svi pet sela moramo organizirati, ne mora biti jedan kut mogu biti dva kuda, tri kuda da djeluju ili klubova ili neke udruge koje bi, koje bi vezale tih naših pet cela da bi mi zajedno onda mogli da mladi mogu izaći vam iz tog našeg mjesta, iz naše općine da, da i neko negdje vidi da i prepozna negdje, da čuje za nas Poštovani slušatelji pratili ste emisiju obiteljskog gnjezda u kojoj smo pozornost posvetili malom Srijemskom selu Bokšiću Zahvaljujem na razgovoru predsjedniku mjesnog odbora Juraju Kovačiću, te članovima obitelji Kaleca. Emisiju pripremila Lesja Modri, Tonski obradiju Robert Pavelić. Do novih susreta na valovima Radija Srijem želimo vam sve najbolje. Emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.